Хіба що лише на фронті проклинав свою судьбу, бо боявся дуже смерті від кулі чи від канони? А що вояки підсміювалися, бо то береже чоловіче сім'я лише для своєї жінки, то що в цьому було поганого? А що таким Івана вродила мама, то, значить, таким його Бог задумав. І такі чоловіки потрібні, якщо є такі на світі, сотворені Божою рукою. Що жінка його насправді невинна дотепер по всіх руках шлюбу, хто то знати має. То справа гречна, не для чужих. Зате боятися Івана боїться, і не перебоїться ніколи. Іван би дав голову свою навіть відтин, що це свята правда, Петруня добре пам'ятає татовий канчук на своїх плечах. І зламати свою присягу перед Іваном не зламає ні за що. А, так. Було, було і в Івана таке, що мусив цілувати землю та просити в Бога прощення за Петруню. Як на фронті, з одного боку їх Били канони, а з другого туман упав від газу, який випустив на їхнє військо союзник їхній, німець. Витруїти могли їх союзники замість москалів. Не знали німаки, що фронт був прорваний, що австрійські частини зайшли у тил русаків. Готов від Харкує Іван дотепер німецького труту. А багато хто з побратимів вояків віддав Богу душу після тої газової атаки. От тоді згадав Іван своє весілля, як вивертало його нутро ніби перед смертю. От тоді проклинав свої ґрунти й худобу, задля яких і оженився на робітній та тихій Петруні. А що збрехав Гаврилові про дончине безчестя? Що в тому безсердечного? У їхніх горах дівка тата боїться більше, ніж чоловіка, але й перечити чоловікові не сміє, навіть як чоловік бреше. А що мав робити Іван інакше? Мав казати тестові Дячукови, що він каліцун що дзигар його не заводиться до роботи з жінкою. Примітка. Каліцун. Каліка. Зневажливе. Який чоловік такий сором може пережити? Іван мав дончину кров татові показати, щоб доказати свою чоловічу спроможність. А що Петруня в тому не розуміла, яким має бути чоловік з жінкою, то хіба це зле? Навіть коли би признався в своїй чоловічій немочі, Гаврило не забрав би доньку назад. Іванові маєтки жоден газда не проміняв би на чесне ім'я своєї дитини. Але хіба котрий чоловік на світі, на його місці, визнав би свій сором? Бачите, Петруня ні разу не заговорила з Іваном про ту справу. Леже собі на печі, Хоч у літі, хоч у зимі, Говорить з Іваном про що завгодно, А про те не згадує. Ні про образу, Ні про своє життя з Іваном Без обнімання притискання. Та і Іван не згадує. Нащо? Корови Короли теляться, Вівці котяться, Свині поросяться, бики запліднюють. Що їй ще треба? На старості варварчуки візьмуть собі годованців. Буде кому очі стулити. А тепер їм обом добре, без зайвого клопоту. Чи він комору від жінки замикає? Чи хусток її у вижницьких жидів не купує? Поки не взяли Івана на воїну, жили вони собі так файненько. Аж бабам зле робилося від їх добра та статків.